Kun painaa unettoman päänsä pielukseen, saa kaiken maailman sähtölampaat silmilleen ja täytyy asettua sänkyyn kontalleen. Kyllä yö on inhottava aikaa. Mun aivon ihan planeetan on kokoset, ihanalta tuntuisi joskus nokoset. Saisi tyhjentää nuo diodien Kyllä yö on inhottavaa aikaa. Mikä on tämä rauha mun ympärillä ja mikä on tämä iljaisuus? Maavin! Mitä sinä taivassa teet? Maavin! Ai jaa. Sinäkö siellä? Moi Jäbä! Sinäkö täällä lauloit? Kyllä. Olen tällä hetkellä erittäin säkenöivällä tuulella. Oletko sinä yksin? Kyllä. Istun yksin valtaisan älyyni kanssa. Ja ainoat kumppanini ovat tuska ja kurjuus ja pohjaton suru. Okei, ja... okei. Missä yhteydessä sinä olet elämä? Tätä kautta. Mitä kautta? Olen kytkenyt itseni krikkittiläisten taistelutietokoneeseen. Ahaa. Ai siinä tapauksessa, sinä olet ilmeisesti pelastanut minun henkeni jo kahteen kertaan. Itse asiassa kolme. Ai jaa. ilmeisesti sinulla on todella loistavaa sen elämä. Minä en välittäisi puhua siitä sen enempää. Sopii. Kuule, sinä olet tehnyt todella hyvää työtä. Mikä ilmeisesti tarkoittaa sitä, että sinä et aio irrottaa minua tästä tietokoneesta. Sinähän tiedät, että minä rakastan sinua. Mutta sinä. sinä et aio päästää minua irti. En. sinä teet liian hyvää työtä. Niinpä niin. Miksi lopettaa juuri nyt, kun se tuntuu niin kamalalta? Minun on löydettävä Triljan ja ne muut. Hei, onko sinulla mitään aavistusta, missä he ovat? Tarkoitan, että miltä planeetalta minä aloittaisin. Muuten siihen voi tuhraantua melkoisesti aikaa. He ovat hyvin lähellä. Sinä voit tarkkailla heitä täältä, jos haluat. Ja minun on parasta mennä heidän luokseen, jos he vaikka sattuisivat tarvitsemaan apua tai muuta senlaista. Ehkä olisi parempi tarkkailla heitä täältä käsi. Se nuori tyttö on kaikkein hyvän tahtoisimman epäälykäs orgaaninen elämänmuoto, mitä minulla on ollut. Perustavaa laatua oleva ilottomuus välttää olemasta tapaamasta. Hetkinen. Minun on selvitettävä nuoren negaatioiden suhteet. Ai triljaan. Mutta hän on vielä pelkkä lapsi. Sepö kylläkin, mutta turhan helposti tulistuva. Kyllähän sinä naiset tunnet. Äh. Tai toisaalta ehkä ei. <tuh> Joo, ilmeisesti et. Ja jos tunnet, niin älä kertoa minulle siinä. Kytke meidät monitoriin. Kytke ja kytke. Täysin manipuloitu. Mitä? Ajatelkaa nyt. Teidän koko historianne on pelkkä sarja käsittämättömän epätodennäköisiä tapahtumia. Ja minä tiedän, mikä on epätodennäköistä, kun sellaista kohdalle sattuu. Ensinnäkin teidän täydellinen eristyneisyytenne muusta linnunradasta on käsittämättömän epätodennäköinen piirre. Ja sitten tämä avaruus haluus taivalta teidän planeetallenne... Todella todennäköistä, vai mitä? Onko teillä aavistustakaan siitä, kuinka epätodennäköistä on, että jokin ajelehtivan hylkyyn osuisi teidän planeettanne kiertoradalle? Hei, hänellä ei ole hajuakaan siitä, mitä puhuu. Minä olen nähnyt sen alukseen, se on pelkkä kulissi. Niin minäkin arvelin. Niinkö? Helppohan sinun on väittää niin, kuin minä juuri kerroisen sinulle. Sitä paitsi... En käsitä, mitä sillä on merkitystä. Etenkin kun kyseessä on linnunradan... ...tai koko maailman kaikki, ainoa planeetta... ...johon asukkaat saisivat trauman sen nähdessään. Kyseessä on järjestetty juttu. Näin ihmettelisi lainkaan, jos kyseessä ei olisi edes... ...oikea avaruusalus, vaan pelkkä kulissi. Katso, he Nehän pärjäävät hienosti. Hmm. Siitä vaan jätkät. Tsemppiä, tsemppiä. Entäpä se pitkälle kehittynyt teknologia, jota te opitte hallitsemaan lähes kädenkäänteessä... Useimmilta roduilta sen kehittämiseen kuluisi tuhansia vuosia. Joku syöttää teille noita tietoja ja potkii teitä eteenpäin. Öö. Ajatellaanpa vaikka tätä supernova pommia. Mistä sä tiesit sen olemassaolosta? No saatu vaan vain tietämään. Yritättekö te uskotella minulle, että te olette kyllä välkkyjä pystyäksenne keksimään jotain niin erokasta? Ja liian tyhmiä tajutaksenne, että teiltä menisi henki samassa rytäkässä... Se ei olisi pelkää tyhmyyttä, vaan vajaa älyisyyttä. Maavin, mikä tämä pommihomma oikein on? Supernova pommikon. Niin. Se on sellainen hyvin pieni pommi. Sillä voi tuhota koko maailman kaikkeuden, mikä olisi hyvä ajatus, jos minulta kysytään. Mutta he eivät saisi sitä toimimaan. Miksei? Jos on kerran niin erokas keksi? Keksintö on kyllä erokas, mutta krikkittiläiset eivät ole... He olivat saaneet sen piirustukset valmiiksi juuri kun heidät suljettiin kuoreen Ja viimeiset viisi vuotta he ovat rakentaneet sitä He luulevat saaneensa sen valmiiksi, mutta se ei pidä paikkaansa He ovat yhtä tyhmiä kuin kaikki muutkin organiset muodot Minä inhoan heitä Itse asiassa te olette niin hitaan tyhmiä, että minä epäilen Ja epäilen suuresti Oletteko te pystyneet rakentamaan sen toimivaksi näiden viiden vuoden aikana Joina haktaari ei ole voinut auttaa teitä Kuka tämä Haktar oikein on? Hei, katso. Nyt ne varmasti usuttavat robotteista, että Odottakaa. Te, krikkittiläisten johtajat, vanhimmat, olette erilaisia kuin planeetan pinnalla asuva kansanne. Te elät elämänne, teillä ylhäällä vain ilmakehän suojaa. Te olette olleet hyvin haavoittuvia. Teidän kansanne on syvän pelon vallassa. Eivätkä he halua tuhota maailman kaikkeutta. Te olette menettäneet kosketuksenne kanssaan. No niin. Ja voitte vaikka tarkistaa, puhuko minä totta. Käskekää tuo robotin heittää supernova pommi tuohon seinään. Moi ei. Robotti, tee kuten hän sanoi. No mitä minä sanoin? <tuhuh> Miten hitosa hän uskalsi? Mistä hitosta hän saattoi tietää? Ah, tai ehkä hän vain ploffasi, tyttöparka. Minun ei olisi koskaan pitänyt jättää häntä tuulia jolle. Mitäköhän hän keksii seuraavaksi? Hän aiko mennä tapaamaan Haktaria sen maan asukkaan kanssa. Oi ei. Haktar. Mitä sinä puhailet? Haktar. Mä haluaisin esitellä sinulle ystäväni Arthur Dentin. Mä halusin lähteä ukkosen Jumalan matkaan, mutta hän ei päästänyt minua ja minä olen kiitollinen siitä. Hän sai minut tajuamaan, mitä minä todella haluan. Voi ikävä, kyllä Tseifoid on turhan hermona tästä kaikesta ja niinpä minä tulin Arthurin kanssa. No, minä oikeastaan tiedän, miksi minä lörpöttelen sinulle tällaisia. Hakta. Hakta. Hakta. Hakta. Tulkaa. Niin teille, Olitte täysin turvassa. Tervetuloa kultasydän alukselle. Hei. Tämähän on tosiaan kultasydän. Ikävä kyllä minulla ei ole tarjottavana muuta kuin pienimuotoisia temppuja valoilla. Ne voivat kuitenkin joskus olla hyvinkin miellyttäviä. Istuutukaa tuolle sohvalle, olkaa hyvä. Ja tämä on se sohva, jolla Ford ja minä jouduimme lordsin krikettikentälle. Toivottavasti se tuntuu mukavalta. Lisäksi haluaisin onnitella teitä teidän loistavasta päättelykyvystä. Se oli kyllä lähinnä trillianin ansiota. Minä olen mukana lähinnä siksi, että satun olemaan kiinnostunut elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikista muusta sellaisesta. Siinä tapauksessa meillä on paljon yhteystä. Ai jaa. No, mehän voisimme keskustella sitä joskus. Vaikka jossain pubissa. Haktar, miksi sinusta tuntuu, että sinun pitäisi tuhota maailmankaikkeus? Tästä näyttää tulevan pidempi keskustelu, joten minun on parasta luoda valoilla jonkinlainen kuva myös itsestäni. Ha -ha. Ha -ha -ha. Pystytkö sinä luomaan myös jotain todellista? Tarkoitan kouriin tuntuvia esineitä. No, tarkoitat ilmeisesti sitä avaruusalusta. Kyllä. kyllä, kyllä minä pystyn. Mutta se vaatii valtavia ponnistuksia. Tässä hiukkasmaisessa tilassani niin minä en näe voi muuta kuin rohkaista ja ohjailla. Minä pystyn rohkaisemaan ja ohjailemaan avaruuden pieniä hiukkasia. Joitakin meteoreja, muutamia molekyylejä tai vetyatomeja muodostamaan rakenteita. Mutta siihen tuhraantuu ikuisuuksia. Sinä siis suunnittelit sen tuhoutuneen avaruusaluksen malli. Niin, niin, olenhan näin päräillyt kaikenlaista. Ja suunnittelin sen avaruusaluksen. Se vaikutti hyvältä ajatukselta. Katsokaas minä kadoin sitä, että sabotoin. Silasti sille panssaroidun ja pahalaisille tekemäni luomuksen. Ei minulla ollut oikeutta tehdä sellaisia päätöksiä. Minut oli luotu suorittamaan tietty tehtävä, jossa minä epäonnistuin. Minä kumosin olemassaoloni oikeutuksen. Minä olin siis oikeassa. Sinä olin oikeassa. Minä kehitin tarkoituksellisesti krikkittin planeettaa siksi, kun he pääsivät samalle tasolle kuin silastiset pahalaiset. Ja pyysivät minua suunnittelemaan pommin, jota en ollut pystynyt saamaan aikaan ensimmäisellä yrittämällä. Minä suljin heidän aurinkokuntansa sisääni tähän pilveen ja kehittin sitä. Minun aiheuttamani tilanteen ansiosta he oppivat vihaamaan järjettömästi kaikkea muuta. Minun oli opetettava heidän vanhimpansa asumaan taivaalla. Planeetan pinnalle minun vaikutukseni ei ulottunut. Mutta kun heidät suljettiin hitaan ajan kuoreen, minun vaikutukseni lakkasi tyystin ja he joutuivat hämmenemään. Trillian, minä en käsitä tästä yhtikäs mitään. Shhh, kuuntele. No jaa. Minä vain yritin suorittaa tehtäväni. Ja tietysti minä halusin myös kossoa. Silastiset panssaroudut pahalaiset räjäyttivät minut pölypilliveksi. He jättivät minut raa- rikoksi miljardien vuosien ajaksi. Totta puhuen, minusta olisi varsin hauskaa räjäyttää maailman kaikilla Olen varma, että teistä tuntuisi aivan samalta minun housuissani. Mutta kaiken kaikkiaan. Huolestuttaako sinua se, että olet epäonnistunut? Olenko minä epäonnistunut? No, joo. ja. Et <sukka> Tiedätkö sinä, mitä meidän pitää tehdä? Kyllä. kyllä. Mm. Tiedän on hajotettava minuut. Te aiotte tuhota minun tietoisuuteni. Olkaa hyvä, vaava. Kaikkien näiden ikuisuuksien jälkeen minä kaipaan ainoastaan unohdusta. Jos en ole tähän mennessä pystynyt suorittamaan tehtävää, niin on ihan myöhäistä edes yriti Kiitos. Kiitos. Joo. se siitä. Hei! Triljan, mikä tuo on? Sinä on tuhkat, jotka ovat jäljellä luonnon ja hengen voiman puupilarista. Mm, mutta sehän on Lodesin krikettiottelun palkinto. Minun lienee parasta palauttaa se Lontooseen. Itse asiassa minä olen varma siitä. Arthur ja Paul ovat materialisoituneet Lordsin krikettikentälle robottien hyökkäyksen aiheuttaman paniikin keskelle. Ja vaikka Arthur onkin varma siitä, että tuhkien palauttaminen Lordsiin on maailmankaikkeuden olemassaolon jatkumisen kannalta elintärkeää, kukaan muu ei tunnu olevan rahtuakaan kiinnostunut siitä. Antakaa kun selitän, antakaa kun selitän. Minulla on tuhkat tässä laukussa. Minusta tuntuu, että he eivät kuuntele sinua. Olen myös ollut mukana pelastamassa maailman kaikkeutta. Miten pitänyt herättää heidät? Ei oikein siltä näytä. Hei, anteeksi, konstaapeli, mutta minulla on tuhkat laukussani. Katsokaas, ne olivat osa galaktista avaita ja, No, tehän varmaan arvaattekin lopun, mutta tärkeintä on, että minulla on tuhkat. Ja mitä minun pitäisi tehdä niiden kanssa? Tuunkikä ne vaikka! Tuoli ilmeisesti kuvannollinen ilmaus. Eikö ketään kiinnosta maailmankaikkeuden pelastaminen? Mitä jos häivyttäisiin? Ja niinpä he matkasivat jälleen. Aika ajoin Arthur ei olisi ihmeemmin välittänyt siitä, sillä kuten hän itse väitti, bistromaattinen generaattori oli saanut hänet oivaltamaan, että aika ja avaruus olivat yhtä, että mieli ja maailmankaikkeus olivat yhtä, että tajuaminen ja todellisuus olivat yhtä ja että mitä kauemmas ihminen matkusti, sitä tiukemmin hän pysyi samassa paikassa. Ja että hän tästä syystä pysyttelisi mieluummin jonkin aikaa aloillaan saadakseen nämä asiat selvitetyksi mielessään, joka edellisen perusteella oli siis yhtä maailmankaikkeuden kanssa ja siihen ei pitäisi tuhrautua kovinkaan paljon aikaa. Ja että hän voisi sen jälkeen levätä kunnolla, harjoitella hiukan lentämistä ja opetella laittamaan kunnon ruokaa, kuten hän oli aina halunnut. Purkki kreikkalaista oliiviöljyä oli nyt hänen kallein omaisuutensa ja hän sanoi että sen odottamaton ilmestyminen hänen elämäänsä oli jälleen kerran vakuuttanut hänet kaiken ykseydestä mikä sai hänet tuntemaan että ja niin Arthur haukotteli ja nukahti mutta hänen nukkuessaan kulta sai hätäkutsun ja löysi puoliksi tuhoutuneen avaruusaluksen, ja sieltä tähti maininat lehden toimittajan, joka oli... Puoli hullu. Puoli hullu! Puoli hullu! No, no, no, no. iisisti, isisti nyt. Mä vin. voitko sinä rauhoittaa hänet? Voinko minä rauhoittaa hänet? Minä, jolla on planeetan kokoiset aivot. Ja, hyvä, hyvä, hyvä! Minä olen ihan rauhallinen. Minäpä kerron. Olin Arga Boothonissa tekemässä juttua eräästä oikeudenkäynnistä, joka oli pelkkä juttu, Mutta sitten saliin kutsuttiin todistaja. Pragniminen mies. Tosi omituinen ja vaikea tapaus. Lopulta hänelle joudutti antamaan totuusseerumia, jotta hänestä saataisiin totuus irti. Ne antoivat hänen ylisuuren annoksen. Ilmeisesti robotit tyrkkäisivät lääkäriä sopivalla hetkellä. Robotit? Mitkä ihme robotit? Jotkin valkoiset robotit. Ne murtautuivat oikeussaliin ja farastivat tuomari Valtikan. valtikan. on ne oikeudenmukaisuuden valtikan, joka oli pelkkä muovipatukka. Minä en tiedä, mihin ne tarvitsivat sitä. Ja ne tönäisivät lääkärin kättä. Ja sitten istuntoa jatkettiin. Ja tuomari meni sanomaan prakille, että tämän tulisi kertoa totuus. Koko totuus. Siihen mitään lisäämättä ja mitään pois jättämättä. Mutta se oli virhe! Kut varmaan käsitätte? Hänelle oli annettu liikaa totuusseerumia. Liikaa! Liikaa! ai ai ai ai liikaa! No mitä tapahtui? No, hän kertoi totuuden. Koko totuuden. Ja minun tietääkseni hän kertoi sitä edelleen. Omituisia hirvittäviä asioita, hirvittäviä kammottavia asioita, kammottavia käsittämättömiä asioita, joista ihminen voi tulla hulluksi. E tai minun tapauksessani puolihulluksi. Minähän olen lehtimies. Eli te olette tottunut kohtaamaan totuuden? Ei vaan siksi, että minä lähdin kesken pois. Se on ikiaikainen lehtimiesten tapa. Näin sanottuaan mies pyörtyi. Ja vaipui tajuttomuuteen, josta toipui vain kerran ja silloinkin vain hetkeksi Mutta tuona lyhyenä aikana ystävyksemme ehtivät saada selville seuraavaa Kun oikeudelle selvisi, että kukaan ei pystynyt saamaan prakia lopettamaan Ja että hän kertoisi totuuden täydellisessä ja lopullisessa muodossaan Oikeussali tyhjennettiin, eikä siinä kaikki Koko oikeustalo sinetöitiin ja prak jätettiin sinne ja varmuuden vuoksi talon ympärille pystytettiin terässeinät, sähköistetty aita, kaivettiin krokodiileja kuhiseva vallihauta ja juoksuhaudat kolmelle armeijalle, jotta kukaan ei pääsisi kuulemaan, mitä Prakilla oli sanottavaa Sääli, minä olisin halunnut kuulla, mitä hän sanoi Luultavasti hän tietäisi myös perimmäisen kysymyksen lopulliseen vastaukseen Minua on jäänyt vaivaamaan, että me emme ole koskaan saaneet sitä selville. Edi, voisitko sinä viedä meidät niin. Sano joku luku. Yksitoista, Okei okay, poruka, mennään! Suhteellisuudessa materia määrää, kuinka avaruuden tulee kaareutua. Ja avaruus puolestaan, kuinka materian tulee liikkua. Ja kuten äärettömän epätodennäköisyys generaattorin luonteeseen kuuluu, nämä olivat täsmälleen argabuthonin oikeustalon pääistuntosalin koordinaatit, jonne ystävämme materialisoituivat siinä samassa. hän täällä ole ketään. Pelkkää hämärää. Onpas. Katso. Katso nyt tuolla, takapenkissä. Moi. Mitä täällä oikein tapahtuu? Ei mitään. Me luulimme, että te olitte kertomassa totuuden ja koko totuuden siihen mitään lisäämättä ja mitään pois jättämättä. Ai, se juttu. Joo, niinhän minä kerroin. Mutta lopetin jo kauan sitten... Itse asiassa totuutta on paljon vähemmän kuin mitä ihmiset kuvittelevat. Osa siitä on tosi varsin hassua. Kerro meille siitä. No. Mm. En minä muista siitä mitään. Ajattelin kirjoittaa kaiken ylös, mutta ensinnäkään minä en löytänyt mistään kynää. Ja sitten minä ajattelin, että antaa olla. Te ette siis muista mitään. Että yhtikäs mitään. En. Paitsi parhaat pätkät sammakoista. Ne minä muistan. Te ette ikinä uskoisi joitain juttuja sammakoista. Hei, lähdetäänpä etsimään jostain sammakko. Hitto, minä näen ne tosiaan uudessa valossa. Etsitään sammakkoa, niin saadaan nauraa. Keitä te muuten olette? Me tulimme etsimään teitä. Minun nimeni on Trillian. Uh -huh. Ford Prefect. Uh -huh. Ja minä. Minä olen Seiford Biblebrooks. Joo. Kukaan tämä tyyppi on? Ai minäkö. Minun nimeni on Arthur Dent. Ihanko totta? Sinä olet Arthur Dent. Se Arthur Dent. Hei, onpa todella hienoa saada tavata sinut. Hitto, sinä olet... Sinun rinnallasi sammakot jäävät kuin Nalli Kalliolle Arthur Dent. Wow! No nyt se vihdoinkin vaikeni. Sehän pyörtyi. Jaa. Meidän on parasta raahata se alukseen. Me olemme kuulustelleet häntä. Tai ainakin te olette, koska minä en voi mennä lähellekään häntä, kuten varmasti tiedätte. Te olette kysyneet kaikkea maan ja taivaan väliltä, emmekä me ole kostuneet sitä yhtikäs mitään. Pelkiä tiedon muruja Ja asioita, joita minä en halua tietää sammakoista. Ei sen puoleen, ettenkö minä ymmärtäisi huumoria. Ettenkö minä ymmärtäisi huumoria, mutta... Se oli praakin hytistä. ei oli kunnossa. <tönti> Tuo jatkuva nauraminen on hänen sisuksensa kappaleiksi. Meidän on paras mennä katsomaan. Arturo. Hän haluan nähdä sinut. Ää... No, tule nyt. Ole hyvä. Sinä halusit kysyä minulta jotain. Mistä sinä sen tiedät? Koska se on totta. Niin. Niinpä tietenkin. Kyllä minä tosiaan halusin kysyä sinulta jotain. Tai itse asiassa minulla on jo vastaus. Minä haluaisin tietää, mikä oli kysymys. Tuota... Mm. Se on varsin pitkä juttu, mutta haluaisin tietää, mikä on perimmäinen kysymys elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Tiedämme ainoastaan, että vastaus siihen on 42 ja se on melko ärsyttävää. Aivan, 42. Se on oikea vastaus. Mutta pelkään pahoin, että kysymys ja vastaus ovat toisensa poissulkevia. Toisen tietäminen estää automaattisesti toisen tietämisen. Kukaan ei voi tietää molempia samassa maailmankaikkeudessa. Olisi ihan minun pitänyt arvata. Mutta jos niin kävisi, kysymys ja vastaus yksinkertaisesti kumoaisivat toisensa. Ja siinä samalla viesi koko maailmankaikkeus ja sen tilalle syntyisi jotain paljon omituisempaa ja vaikeampi selkoista. Saattaa olla, että niin on jo tapahtunutkin. <hysy> Mutta yhden asian minä muistan siitä kuulustelusta samakohdan lisäksi. Ja se on Jumalan viimeinen viesti luomakunnalle. Haluaisitteko te kuulla sen? Sinä voi olla tosissasi. Totta se on. Ihan totta. Haluaisitteko te kuulla sen? Anna palaa. Mm -hmm. Varmaankin haluaisitte. <hä> Jos se kiinnostaa teitä, ehdotan, että menette etsimään sitä. Se on kirjoitettu 10 metrin korkuisilla tulikirjaimilla Tuklus quadgarvorten huipulo, jotka sijaitsevat Sevor-Peukstrün maassa Preliumtarnin planeetalla, joka on kolmas planeetta Tsarsin aurinkokunnassa Linurada-sektorissa 667 aktiiviji gamma Sitä vartioi Lobin majesteetillinen Vantrasin pukka. Anteeksi, missä se oli? Se on kirjoitettu kymmenemetrin metrin korkuisilla tulikirjaamilla Quentulus quasgar huipulle, jotka sijoittavat... Anteeksi, se mitkä vuoret? Quentulus Quasgar-vuoret Sevorbe maassa, Prelium Tarnin planeetta. Mikä planeta. se maa taas olikaan? Minä en oikein kuulut. Sevorbe upstream... Prelium Tarnin se planeetta. Sevorbe... Siis se mikä? Voi luojan tää. Jonkin aikaa Artur mietti silloin tällöin, mitä Jumalan viimeinen viesti luomakunnalle saattaisi sisältää, mutta lopulta hän päätti kuitenkin jättää asian silleen ja seurata alkuperäistä suunnitelmaansa, eli etsiä jonkin rauhallisen paikan, jonne asettua asumaan. Olihan hän sentään pelastanut maailman kaikkeuden kahdesti saman päivän aikana, joten hänellä oli mielestään oikeus ottaa asiat hieman rennommin sydän jätti hänet krikkit planeetalle, joka oli nykyään neitseellinen ja idyllinen maailma, vaikka sen asukkaiden jatkuva laulanta kävikin välistä hermoille. Hän vietti paljon aikaansa lentämällä. Hän oppi keskustelemaan lintujen kanssa ja huomasi, että niiden jutut olivat äärettömän ikävystyttäviä. Ja samalla hän tajusi, että ilma oli itse asiassa tulvillaan järjetöntä viserrystä. Sitä ei päässyt pakoon mihinkään. Niinpä hän opetteli elämään jälleen maanpinnalla ja oppi rakastamaan sitä huolimatta kaikesta järjettömästä viseryksestä, jota sielläkin kuuli. Sitten eräänä päivänä, kun hän kuljeskeli niityllä hyräillen äsken kuulemansa melodiaa, hän näki hopeisen aluksen, joka laskeutui taivaalta suoraan hänen eteensä. Luukko avautui, portaat laskettiin ja ulos marssi pitkä harmaan vihreä muukalainen, joka lähestyi häntä. Arthur Filip. Hetkinen. Minähän taisinkin jo solvata sinua kertaalleen. Hi.